що вона не відчувала болю, коли йшла з життя. Скільки разів він переконував рідних своїх мертвих пацієнтів у такому майже аксиматичному твердженні. Оксана померла. Її ніжне добре серце зупинилося. Погасло його сонце назавжди. Він не плакав і не голосив, як її мати та донька, він просто розпачливо дивився, як вона йшла від нього, цього разу назавжди. І на відміну від попередніх разів, він зараз нічого гісінько не міг вдіяти. Старий цвинтар на околиці міста, занесені білим саваном могили, закутані в хустини хрести. Тіхости не роблять їх схожими на стареньких зігнутих бабусь. Похорон. Людей мало. Жменька родичів та друзів, мар'янка з оксананою мамою туляться одна до одної, а він навіть заспокоїти їх, їх якось чи підтримати не в змозі. Враз уся його мужність заготована майже. Професійно для таких випадків кудись витекла, Залишилися тільки дикий розпач та біль всередині. Здалося, вони зараз вб'ють його, і тоді стане легше. Бо продовжувати жити без неї – то мука. Він знає, той біль нікуди не дінеться. Може, через певний час трохи притупиться, але щонайменша дрібничка нагадає йому про Оксану, і рана знову кровоточитиме. Священик сказав останні слова, заголосив, заплакав, чийсь надрив на високий голос, з неба повалив густий сніг, трону, здається, надто велику для його тендітної Оксанки. Опустили в землю. З праху прийшов і у прах повернеться. Виходить і Оксана вже дома. Але від, від цього не стає ліпше. Він так і залишився стояти на цвинтарі, коли всі розійшлися. Стояв і дивився, як сніг накриває свіжу могилу. Сумний дубовий хрест. Господи! Скільки розпочу. Він знає, що треба йти, бо вже ані ніч не зміниш, але не може відірвати ноги від землі та очі від Христа. Прикипів до цього місця і не тільки ногами. Там внизу, в сосновій хатині, спить вічним сном Оксана, а він живий-живісінький. І на цей раз уже точно без неї. Назавжди без неї. Виявляється, йому для життя давали наснаги лише одна думка про те, що вона живе десь поруч. Хай далеко, хай не його. Але здавалося, що навіть через відстані він відчував її густий, щирий сміх, схожий на літню зливу за вікном при сонячному світлі, відчував запах любистку у волосі, та запах кави на кінчиках пальців. Яке то щастя, присутність коханої людини у світі, присутність її в тобі, як того сонця, що хай воно навіть от зараз поза хмарами, але ж таки є, і враз його сонце померло. Темрява, морок у душі, у серці, і відчай, глупий та нікчемно холодний, що душить і не дає плакати. Сашко підходить до Христа, притуляється до нього щокою. Навіть мертве дерево плаче. Хтось обережно торкнув його за штани. Олександр не злякався, він не вірив у приводі, лише здивовано озирнувся то був пес, той самий Сірко. Сірко також прийшов попрощатися з Оксаною. Сешко нахилився, обійняв собаку за шию, притулив до себе і нарешті заплакав. Вони йшли від свентаря нерозчищеною білою дорогою. Сніг все густішим, у сотінках ледве проглядалися вогні міста. Навіть слідів від машин на дорозі не видно. Час від часу до вуха долітали слова колядок. Вселенная, веселіся! Різдво, світ святочно убраний, Святкує нову радість, нову звістку. Небо і земля нині торжествують, Ангели, люди – Ангели-люди весело празнують, Христос родився, Бог воплотився, ангели співають. Летить аж до хмар. Різдво. А що з ним? Пустка в душі. Ось і пак. Дороги сірко десь занапастився, навіть у приблуди пса є свої нагальні справи. Зате Сашкові нікуди поспішати. Бо все враз стало неважливим. Робота, пацієнти. Нехай згодом на сьогодні. Не знав, що з собою чинити далі. Напитися. Пробував, не допомагає. Вбити себе, щоб не відчувати болю. Не може. Бо пообіцяв, Оксані жити ноги заглиблені в білий сніг старанно орють його розшматовують як хірургічний скальпель